det vad sjukt det var med Jan Andersson igår ändå. Alltså, det där är ju... Jag vet inte, har vi sett något liknande i Älvsborgs sammanhang någon gång? Det jag tänkte på är ju den här Jörgen Lennartsson-intervjun. Kommer ni ihåg den? Den som Jag kommer ihåg var... det, är ju precis dagen innan han står på Euleris när han får sparken. Vi möter Helsingborg på en söndag och han går ut och hatar bengaler. Som jag minns var det väl Det hade tänds Bengali på sektionen Så matchen fick stoppas typ i fem minuter Eller något Och då fick Helsingborg typ andrum Eller något, jag vet inte Men han var riktigt förbannad efter, kommer jag ihåg i alla fall I intervjun Enligt Wolver King Så trodde han att han skulle få Lite skäl för det När han gick upp och fick sparken istället Ja precis, det är aktuellt Men Kim, vem representerar du? Eh uh, och det mest uh, udda händelsen. Nej, <här> det bara att att säga så, ja. men jag tänkte också att du är en sån som skulle typ gamla historier så du kunde ju typ sätta upp den här nio poäng på nio matcher med Magnus Haglund, men det landar du inte. Jag tror det vi hade jättenjolles. Olle. <här> ja, jag tänker ju att om några år när folk kommer googla så fotbollstränare från Halmstad gör bort sig i intervju, då kommer inte Magnus Haglund vara först där längre. Det är ganska skönt tycker jag. <här> ja. Nej, vi kör igång på podden tycker jag. På måndag så är det... Eller måndag. Jag vet inte om folk lyssnar på det här avsnittet. Men den 3 april så är det... Allsvens premiär klockan 19:10 i alla matchtid. Eh, det är en match som det märks att det började taggas sig igång lite i alla fall. Det har varit en lång vinter. Allt det där vet alla som är på Elfsborg. Det har varit riktigt fjärra punkt att följa. Det har varit liksom taskiga streams med eh, matchbilder från eh, Leråkrar och eh, Portugal tråkiga planer. Eh, men det är också en sak som jag har tänkt på eh, som vi inte har fått uppleva än i kuppen. Vi, inte, vi har inte spelat kuppen. Och det är ju att det finns en ny slags match-setup kring hemmamatcherna. Eh, där Elfsborg har gått ut med att man satsar hårt på 9000 Elsborgare. Och sen så finns det borta session. Så att om jag har förstått det rätt så är det 11 000 som är den nya. Liksom. Och om det säljs jättemycket fort. Då kan vi öppna upp arenan mer, men som det är nu så är det 11 000 som gäller och det är för att man stänger av över etaget på Ålgårdsläktan. Eh, jag tror att det där kommer bli en snackis efter matchen. Eh, och jag hoppas ju också att det är någonting som blir positivt. Jag är rätt nöjd med åtgärderna. Jag är kanske inte däremot nöjd med hur man har pratat om åtgärderna eller hur man har pratat igång den här eh, säsongen och hur det gick på folk till arenan. Så Olle, vilka siffror tror du man vågar hoppas på och hur upplever du själv det här arbetet inför premiären? Det är ett tråkigt svar men det beror lite på hur borta sektionen ser ut som det ofta är. Nej, men om vi, alltså, jag är väldigt glad över att, för första, över att vi faktiskt gör något för en gångs skull. Vi har känts väldigt passiva i väldigt, väldigt många år på när vi snackar om publik. Så jag är för det första bara glad att vi faktiskt gör något på riktigt nu. Med att täcka över sektioner och sådär. Så, men jag tror som dig att det kommer bli en snackis efter matchen. Eh, många på Ålgårdssläktaren kanske är vana på att sitta på övre etage. Vad kommer de tycka det är kul att sitta på nedre? Ja, vi får se. Men det kommer ju utan tvekan bli en stor snackis. Och, och jag vet inte. Alltså, jag har egentligen ingen vidare åsikt om hur vi har lagt upp det. Eller så, utan jag är mest bara glad över att vi gör någonting. Något drastiskt. Och ja, jag hoppas verkligen på att det kommer ta tas emot bra. Tror du det finns någon skäl att tro på en negativ upplevelse? Tror du att det kommer kännas som att det är liksom en träningsmatch av att det är avstängt på Ålgård? Alltså, kommer det kännas liksom B att det är som det är? Nej, det är jag faktiskt inte alls orolig för. Alltså, vi har ju inte suttit jättemånga på ett här företaget tidigare om vi ska vara ärliga. Så... Det, det är träningsmatchstämning när det spelas allsvensk fotboll på Borås arena. Det har vi ju känt tidigare men jag tror vi inte kommer att känna så på grund av detta. Det, det är jag faktiskt inte alls orolig för. Nej. Alltså när det gäller lite publikfrågan så har jag alltid en känsla av att Alltså, alltså vi pratar ju mycket om eh, solda biljetter och så vidare. Alla känner igen den här debatten. Eh, det slutar ofta med att Stefan Andreasson är överdrivet positiv och pratar i termer av att vi typ är norra Europas eller typ Europas bästa lag på att dra publik för att Borås är en så lite stad och så vidare. Eh, men ibland kan jag ha en sån här känsla av att eh, det är lite pengadrivet. Alltså, vi tänker inte på... På att vi vill ha folk, att vi vill ha stämning utan att vi, vi räknar snarare intäkterna på kontot än andelen publik som går och ser Elfsborg. Eh, så Kim, okay, fråga till dig. Alltså, hur, hur stor är den här delen matchdagsintäkter för Älvsborg? Alltså Hur viktig är den här intäkten? Ja, på det stora hela så skulle jag inte säga att alltså, ja, det är icke att för inga för andel men det, det, det är en eh, negativ trend. Om vi, om vi kollar 2013, när jag går tillbaka till, då, då utgjorde det ungefär 20% av omsättningen, alltså all försäljning vi hade i föreningen, medan sen under 2022 låg ner på 12%. Och det har i stort sett varit att det har gått det har gått neråt. Så, så, så, så, det är såklart svårare att analysera att på att vi inte hade öppet för, för publik alla matcher under 2021. Under 2020 hade vi ingen publik alls på grund av pandemin. Men det är stadig nedåt i procent, även om vi börjar återhämta oss lite mer sett till antalet kronor i matchintäkter 2022 jämfört med 2019-2018. Ehm, och, och nu ligger vi runt 12 procent i år sett i omsättningen 2022, alltså till den totala försäljningen, medan det 2013 låg på 20 procent. Jag vet inte om det blir för mycket lingo nu, men det... Nej men alltså, det, det jag tror folket vill veta är hur stor kakan är och om man jämför då med det som de oftast kanske jämför med så är det sponsorpengar. Alltså det blir ju den här att sponsorerna kommer inte att ta arenan, vi säljer en sponsorstol så får vi in mer pengar än om vi skulle sälja en en publikstol till en vanlig dödlig levande människa. Alltså om man skulle dra det paralleller till vad är viktigast här i sponsorintäkter kontra matchdagsintäkter också, vad är kakan? Nej. Det har inte jag kollat i detalj, för det kände jag att han, inte han men av de jag ligade över så är absolut sponsorintäkterna högre än matchintäkterna. Tror du det påverkar hur Elfsborg jobbar med sponsorer kontra matchdagsintäkter? Ja, det blir inte alls så det blir. Nej. Det, det tycker jag, och, och sett hur det ser ut så är det korrekt att göra så också för den delen. Även om vi vill ha mer folk på läktarna, men det är, ja, pengarna styr ju. Men sen, ja. sen är ju det lite problemet i fotbollsföreningar i våra storlek dessutom överhuvudtaget. Att matchintäkter och medlemsintäkter är inte den största intäkten på det stora hela. Utan liksom det, det är sponsorintäkter, och det är vad heter det, spelarförsäljningar som gör våra siffror gröna. Så att säga. Mm. Jag hoppas vi inte landar där, att det, det, det är pengarna som driver hur vi jobbar med frågor. Jag vill alltid ha det fullsatt och jag ser fram emot att eh, fler personer kommer närmare planen och förhoppningsvis också gulla hörnan, familjesektion. Det känns mer som att det finns ett koncept. Det känns som att vi är någonting på spåren. Hoppas man får ut det budskapet, annars kan det bli, bli ett fljasko också. Och Någon och som ska vi helst också ha lite krädd att man har anställt Alexander som publikrekryterare i frågan helt med på det också. Om vi går till matchen så är det ju Häcken i premiär. Eh, ett lag som precis har vunnit allsvenskan och som jag upplever också har en jävla oskärm hybris just nu. Alltså Häckens supportrar, det är ju fan inte sett mycket av på senare år eller på några år. Alltså, eh, var kommer alla från? Vad, vad, vad hände då? Jo, de vann nästan guld. Och sen så var det massvis av supportrar. De har, ju, de har ju fler poddar än vad de har flaggor på läktaren. Eh, och eh, det är också det här att man har vunnit guld med det här laget, det, är ju, det får man ju vilja erkänna det är mittfältet, det är ett av de bästa vi kanske har sett i, i allsvenskan på 2000-talet, kanske någonsin jag vet inte, jag är inte den för att sätta det men det är ett oerhört imponerande mittfält samtidigt eh, som det är kanske är mittfältet man klagar på när det gäller eh, vårt lag eh, det är lite Ska man leta efter ett fel så letar man på felet och det är det nytt man pratar om helst på. Så Olle, det här häcken, är det någonting som passar oss? Eh, kan vårt på pappret mitt fält kanske bli överkört i den här premiären och vi har en del som publikdebatt om att det, det känns öde för att övrigt har stängt och sen så har vi blivit överkörda på planen. Kan det vara en taskig stämning veckan, nästa vecka? Det är klart det kan vara, men samtidigt så vi ska ha med oss att Båda lagen är ganska, troligtvis kommer att vara, spela på ett ganska likt sätt som vi gjorde förra året. Och där blev ju, där kändes det lite som lagen tog ut varandra i båda matcherna. I ena matchen på Borås Arena blev det Hawaii-fotboll och ja, det blev det ju ganska mycket på Bravida också fast med mindre mål. Så jag, jag gillar faktiskt att möta häcken i premiären för att... Om vi tar förra året till exempel när vi mötte Mjällby. Då var man ju bara... Alltså förlusten där det, det var ju jobbigast på hela säsongen. Jag kände ju bara att nu, det är slut med säsongen nu. Den tar slut här i början på april. liksom Nu är det skitsamt. Alltså att förlora mot svenska mästarna i en allsvensk premiär. Det är ju ingen katastrof. Absolut. Förlorar vi med tre bollar. Då är det, kommer det vara jobbigt. Men eh, en uddamålsförlust. Nu ska vi ju kunna resa oss ifrån. Så jag tror att... Eh, jag tror det är mycket som pekar på oavgjort Matchen är väldigt ovis, Men jag tror faktiskt båda lagen någonstans kommer På förhand är nöjda med oavgjort Sen har de ju ett fantastiskt mittfält Och de är, det är ett komplett laghäcken Framförallt ska vi ju se upp med deras omställningar De är ju helt otroliga De har ju otroligt snabba killar De har ju sadik där som gjorde två mål i kuppen Mot Djurgården Och Traoré då som har kommit tillbaka från en långtidsskada Så där måste vi ju verkligen se upp Jag tror att Ska vi vinna hänger ju mycket på att eh, dels att vi tar tillvara på chanserna, så är det ju alltid. Men också att eh, Beidou och Gudjonsen hittar varandra. Eh, våra yttrar är jag inte så orolig för, för. utan eh, och Bernhardsson lär ju bli som startar och de är i bra form. Så där, där är jag inte särskilt orolig. Jag är inte heller orolig för backlinjen. Oavsett vem som spelar bredvid Sebbe på mittbacken så... Så har vi en så pass bra backlinje så där är jag inte orolig. Utan det, det är ju mittfältet och eh, den centrala förvarsrollen där, där. Där måste vi killarna hitta formen direkt. Tror du Buhari startar? Han är väl i Nigeria att spela nu eller han är väl i Afrika att spela matchen nu? Ja, han eh, mötte Guinea borta. här eh, Och åkte på förlust. Men eh, ja, han fick ju spela i alla fall. Han spelade 90 minuter vad jag kan se. Så... Det är ju positivt för honom. Men nu ska han ju flyga hem från eh, Guinea antar jag att matchen inte. <laughs> det, det tar väl lite tid. kommer vara lite hjärtlägg. Så det är troliga är väl att Gustav ska spelar bredvid Sebbe. För som sagt, som vi var inne på i förra podden så verkar det inte som att Jimmy vill spela Lagerbjälka och Sebbe tillsammans. Så, nej, jag, tror, jag tror nog det blir Gustav Henriksson ja Det får man säga vad man vill om men... Han kan ju verkligen vara dominant i vissa matcher, Gustav och Sen kan han göra riktigt pl riktiga plattmatcher också. Men ja, vi får se helt enkelt. Men det, det mesta tyder ju på att det blir han bredvid Ja. Om man ser till ett historiskt perspektiv här nu, Kim. Eh, vi har spelat stora matcher mot tecken innan, det vet jag också. Eh, vi har också spelat stora mot tecken. Det ska man vara finligt i att också. Eh, men eh, jag tror ju att det finns ett större bortafölje än vanligt på Borås Arena på måndag eftersom de har vunnit en sen guld och det, det växte fram en slags supportkultur kring häcken. Tror du vi har spelat någon match mot hä häcken med större känsla av stor match tidigare? Nej, det tror jag inte. Sen är det väldigt svårt att ta det här ordet match i min mun när vi pratar om häcken. Nu låter det om någon sån här så, bitter blåvit supporter som inte tycker att det är mot Älvsborg för all del. Och med all respekt häcken har vuxit eller jag tycker de var väldigt bra eller blivit bra på, på, framförallt på att börja vidare om inte annat i alla fall. Men jag tycker stormatch är lite överdrivet någonstans i min värld. Eh, men för att svara på din fråga så... Nej, vi är något, detta är nog det största match på tecken på det viset. Det närmar sig stormatch i alla fall. Jag tänker mycket på premiären 2011 där när Lasse Nilsson och Klarström hade kommit hem ganska nyss och... Eh... Lasse gjorde, avgjorde med en underbar språngnick i slutet där i 93 minuten. Det är ett av de bästa målfirarna vi har haft på Borås Arena. Sen är ju i och för Marockis mål mot Kalmar alltid ettar på den listan. Men det, det är ett gott minne jag har. Det jag minns av den matchen är att storebror Jansson på lättan hade storbett på att Elsbo skulle vinna. Han var flera tusen på det sista målet. Äh, också det, ja, det, var, det var väl en månaderslön om inte annat i alla fall. <laughs> Jaha. Man ska inte spela, man ska investera i aktier istället Eller hur? Helt, klart. Helt klart Men om vi då går till det här med, med lättan Vi får inte fastna och bli för interna Men eh, det är ett jävla kosläpp cool här på måndag alltså, Visst, vi har haft våra träningsmatcher, jag vet det Men eh, vi är vana att sjunga upp oss i kuppen Det brukar inte vara så jävla härligt där i februari När man har första matchen och ska dra igång ramser och det kan ju också vara så att en och annan har glömt av ramser Och trumman ska upp första gången Eller inte första gången, men den ska upp i alla fall efter vintern Det kan bli, det kan bli roligt Vad tror du Kim? Kommer vi vara vilsna på läktaren på, på måndag? Ja det tror jag absolut eh, Vad har jag sett? Jag har sett en match i på att säga Men i Rydahallen, i år nej, Ja, och det är fruktansvärt att försöka sjunga på träningsmatch som man inte alls är med i matchen och resten hänger inte med speciellt länge heller för den delen. Så att... Jag kommer nog känna mig vilse, absolut. Du har ju varit med många år, Kim. Det får man ändå säga. Det är, det är inte många hemmamatcher du har missat på, på en länge tid. Och det känns Ja, det, du, det... Det, det, det är ju två tävlingsmatcher totalt sedan renan byggde. Eh... Ja, så det är, du är ett bra vittne För att ställa frågor om äldsbörsläktaren Så hur ser du själv på utvecklingen Av äldsbörsläktaren Och vad skulle du definiera som de milstolparna Vi haft på vår läktare minns du det senaste liksom, Oavsett så mycket bättre så Toppen är oavsett eller, jag, jag tycker toppen är så återvändande Det var inte 2021 Utan det var 2022 Det hänger lika Eller spelar vi några matcher 2021 vi, vi börjar på sittplats gick över på ståplats va? Ja, vi hade några matcher i slutet där, där vi var på ståplats vill jag minnas. Ja, jo, men så var det nog. Och, och det var ju lite av en comeback om inte annat efter att jag varit därifrån i drygt ett och ett halvt år. Den, den tycker jag är viktig. Sen tycker jag liksom att Gula torget som kändes som att det fick en riktig premiär i 2022 även om det passade med lite redan 2021 då. Ja, det var jätteviktigt för, för äh, älvsbörsläktaren. Äh, jag hade också haft med... En, nu jag snarare mindre än milstolpar men jag hade också räknat med Marockis mål mot Kalmar lika så döma lika så inspringet vid SM-guldet 2012 såklart sen minns jag mycket väl när vi för första matchen vi stod på gått sidan på prov sista matchen i Allsvenskan hemma mot nu bara Kilisa att det var Helsingborg 2005 Hammarby tror jag det var ja jag tror, jag tror det var Helsingborg någon för oss. <laughs> ja, jag är ju kidlisa på Helsingborg. Um, du har sällan fel på sånt där ska säga. också. Nej, jag har fått säga kidlisa det också. Det känns som att man är med, med lite på, i det moderna språket. Nej, äh, men det är det jag kommer tänka på, på mest. Mm. Ola vad tror du? Kommer man minnas ramsor? Kommer det vara vilset? Kommer du flamsa runt bredvid mig där och inte veta vad du ska göra? Jag tror vi kommer hitta oss till rätta ganska snabbt igen. Jag har tagit ledigt hela måndagen för jag vill inte gå runt på jobbet och vara nervös. Så nej, det kommer bli skitkul. Jag är otroligt taggad. Det ska bli så kul. Det är, och sen, sen är det också, det är ju inte bara fotbollsmatch. Liksom. Det är så mycket bekanta ansikten man får se det bakom läktaren innan. Det, det har man ju saknat också. Lite som att komma tillbaka efter sommarlovet i skolan. Exakt. Det... Bra liknelse. Jag tror vi nöjer oss där med, med detta avsnittet så jag, jag säger lite som Jan Andersson. Tack för idag så syns vi en annan gång.